яка чомусь розбушувалась на порожньому місці, немов Фантомас. Ви чого, Софія Андрійовна? Яка міліція? Все ще не розумів, до чого йдеться, богові душу винний хлопчина. От помреш у 25 років від наркотиків, тоді знатимеш, звідки ти того набрався? Хто тебе привчив? Звідки береш оту Гедоту, признавайся, не вгавала Софія. А он випрощу. Та що я божевільний, щоб самому себе труїти. Заспокойтеся, Софія Андрівна. Наркотики тут ні до чого. Повільно, повагом, як усе, що він робив, дарував слова Остап. Софія Андріївна, втрутилася невгамовна Лариска. Це на терапії Дарія Михайлівна показувала, як робити внутрішньовенні ін'єкції. Лариса, думай, що говориш? Та щоб Дарія Михайлівна не потрапила у вену? Такого просто не буває. Вона навіть у ниточку попаде, не те, що Остапові. «У нього вени завтовшки з палець?» «А я хіба кажу, що вона у вену не втрапила?» «Ні, все гаразд!» Вона спершу все зробила правильно. Наклала джут, вколола, відтягнула поршень, показала кров у шприці. Все як має бути. А потім почала демонструвати на Остапові помилки при виконанні ін'єкції». Спочатку проколола йому вену наскрізь. «Ось, каже, дивіться, як наростає гематома». Потім затягнула джгут і почала вводити глюкозу. От пояснює, бачите, що буде, якщо почати введення, не відпустивши джгута? Не дивно, що такий синець? Добре, що хоч тромбофлебіту немає». «Шприц невідомо, де й коли стерилізувався!» «Ти хочеш сказати, що Дар'я Михайлівна використовувала неодноразовий шприц?» «Не мучи віри», – проказала Софія. «Звичайно, ні. Але ж це заборонено. Плювати вона хотіла на те, що заборонено. Це для людей заборонено». А студенти ж не люди. Ларисо, стривай, поясни до буття. Що ти маєш на увазі? Тут хором заговорили усі. Лариска правду говорить. Вона нас принижує. І за людей немає. Примушує на дачі грядки копати. А перед святами дівчата ходили до неї вікна мити. А тільки слово запереч, одразу двійка. Ти, Лариско, розкажи, як торта їла. Торт? Який торт, Ларисо? Ну, торт. Бісквітно-кремовий, уточнила Лариса. Пухкенька білявка, життєрадісна, з повним ротом сміху і білих прибілих. Гостреньких зубенят, які вона мала звичку облизувати рожевим язичком. Минулого тижня ми прийшли на терапію, як завжди. Ну, ну. Ну, і я не вивчила тему. Як завжди, підказала Софія. Лариска вчилася з п'ятого на десяте. Ну, як завжди, погодилася, подумавши дівчина. Купила по дорозі на заняття тортик. Думала, скажу, що день народження. Може, двійку не поставить. Як завжди. Ну чому як завжди? У мене двійок не так вже й багато. Ага, як помиєш дарці вікна, то одразу менше є, ніби між іншим докинув Петро. Відмінник і розумник. Безнадійно закоханий, у безтолково до науки та справну до кухні і інших життєвих дрібниць веселу щебетуху Лариску. «А ти помовч, зубрилка!»